واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين امابقTuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita sama-sama kasih. oleh Allah hati-hati kita dengan Terima sembahyang Terima maghrib secara kasih. Terima kasih. kita masih lagi menyambung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 23 iaitu pendidikan kasih. Sebelum kita pergi berbual kita juga pada malam ini tuan sekalian saya nak bawa pada satu hadis Nabi saw. Iaitu pahala berjalan menuju ke tempat solat hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah saw bersabda: "Man tatahara fi baitihi summa masha ila baitin min buyutillah." liyaqdiya fariidatan min faraa'idillah kanat khatwatahu ihda'uma tahuttu khati'atan wal'ukhra tarfa'u darajah hadis riwayat muslim yang bawa maksud ya, barang siapa yang bersuci di rumahnya ya, kemudian menuju ke salah satu rumah Allah masjid ataupun surau maknanya kalau dia bersuci dia ada lah Ya? ataupun dia mandi dengan bersih kemudian dia berwuduk menuju rumah Allah masjid dan surau yang tempat dia kan untuk menunaikan salah satu dari kewajipan-kewajipan yang ditugaskan Allah seperti sembahyang sembahyang fardu ya? di masjid dan surau maka langkah-langkahnya salah satunya akan menghapus satu kesalahan iaitu dosa dan yang lainnya meninggikan satu darjah hadis riwayat muslim maknanya hadis yang suhih ini daripada riwayat muslim menyatakan Nabi nak beritahu kita orang yang datang ke masjid dan surau dengan beruduk bersihkan diri, mandi dan sebagainya datang semata-mata untuk semayang apatah lagi dia datang memang nak Men, mencari ilmu Mendengar ilmu Lagi banyak pahala Langkah kaki kita Datang ke masjid dan surau Langkah Ataupun uh, Tayar motosikal kita yang Berpusing itu termasuk roda Motokar Dikira oleh Allah sebagai pahala baik tu ada satu cerita di zaman nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia ada bercerita di zaman nabi dia cerita dengan satu, satu Bani Salamah satu kumpulan uh, penduduk dia cerita dekat masjid nabi ada satu rumah kosong ataupun satu tempat kosong untuk penduduk boleh duduk dekat dengan masjid nabi Bani Salamah ni Dia nak Kalau boleh dia nak pindah Hari ni juga nak pindah Berhampiran dengan Masjid Nabi Tiba-tiba Nabi tahu Bani Salamah nak pindah Dekat dengan Masjid Nabi Nabi tanya Aku dengar Bani Salamah nak pindah betul ke? Ketua dia wakil betul Kami nak pindah Secepat mungkin Kerana Nak bersembahyang dekat dengan masjid Nabi ya, Maknanya Dekat dengan rumah Allah Rumah dekat dengan masjid Rumah dekat dengan surau Peluang yang memang Memang hebat lah. Dari segi semayang berjemaah tu Berlaku pada sahabat Nabi Bani Salamah ni Dia nak pindah setemerta Bila mana dia tahu ada satu Kawasan kosong boleh duduk Aku Nabi kata kepada mereka ya, Wahai Bani Salamah Tetaklah kalian di rumah kalian Nabi kata tak saya pindah Tetaklah kat sana Jangan pindah Nescaya akan dicatat jejak langkah kaki kalian Pergi ke rumah Allah ha, okay. Maknanya Setiap langkah dia pergi ke rumah Allah tu Pergi ke masjid surau Dikira pahala Nabi kata jangan pindah Rugi telah kena sebab apa? Sebabnya, pahala Pusingan roda, pusing jalan kaki tu dikira pahala Untuk datang rumah Allah nak semayang waktu Kira pahala ya? Maknanya Untung juga Yang jauh, rumah yang jauh daripada seorang dengan masjid Buat pahala tu Pahala roda, pahala jalan kaki, pahala naik motosikal yang rumah berhampiran dengan surau masjid pun pahala pun banyak juga. Bukan bermana surau duduk jauh-jauh <tos> ya. Saya kata duduklah jauh-jauh. Ha, tapi ada juga orang suka tak suka duduk dekat dekat masjid surau ada. Katanya bisinglah mengganggu nak tidurlah, cacam. <tos> ha, mengganggu nak tidur orang cacamlah. Ya. Itu tidak ada masalah. Sebab itu pahala orang duduk rumah jauh pun Dapat pahala dengan pusingan roda kalau dia pergi naik nerahan Jalan kaki dengan khutbah tu Dengan langkah-langkah dia pergi ke suruhan masjid tu Pun dapat pahala Oleh sebab itu, tutup sekalian Nikmat yang sangat besar yang Allah telah kurniakan kepada kita hari ini ialah Kita datang rumah Allah ni sembahyang dengan ilmu Ni satu, satu nikmat yang tidak terkira nilainya lainnya Di sisi Allah SWT Baik, kita pergi kepada tajuk kita malam ini iaitu modul pendidikan solat. Dikatakan dalam buku kita ini agama kita menganjurkan supaya anak-anak dididik mengerjakan solat ya? atau sembahyang sejak berusia 7 tahun lagi. Ha, ya? kita kena suruh suruh anak sembahyang umur 7 tahun suruh anak semayam umur 7 tahun dan anak itu kalau tak semayam lagi umur 10 tahun rotan tapi rotan bukan rotan yang menyiksa diri budak tu ya, rotan dengan mengajar suruh dia semayam berdasarkan hadis nabi nabi kata muru aswabijah atau muru auladakum bisalah dalam riwayat ini dia kata muru muru aswabijah dalam riwayat yang lain kata Muru awladakum Maknanya sama Muru as-sabiya bis Suruhlah kanak-kanak ataupun anak-anak kamu Mengajarkan solat Iza balagha sab'asinin Bila sampai umur 7 tahun Wa izza balagha asyran Bila sampai umur 10 tahun Fadribu alaiha pukullah Anak itu sekiranya tidak solat ini satu pendidikan yang Nabi bagi pada kita. Dalam kitab Tarbiyatul Aulan yang diarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Al-Ulwan cerita banyak tentang pendidikan anak-anak. Yang ditekankan banyak ialah tentang mendidik anak supaya sembahyang. Sebenarnya sangat susah kita nak suruh anak semayah Betul Kalau kita tanya sorang-sorang malam ni Macam mana cara kita menyuruh anak kita semayah Suruh sekali tak pergi Dua kali tak pergi Tiga kali tak pergi okay. Memang payah nak suruh anak semayah Makin besar makin payah semayah Makin besar makin payah semayah sebab itu suruh tu umur 7 tahun suruh semayang, latih ya? sebab itu ada ulama dalam buku ini fatwa-fatwa daripada Allah Al-Aziz bin Bas daripada ulama-ulama Arab Saudi, ya, terjemahan ini dia kata, anak yang umur 7 tahun tu dah boleh bawa ke sebuah masjid untuk melatih mereka supaya semayang tidak mengapa kalau kata mereka misin memang adat budak yang dia kata yang tidak boleh dibawa masjid surau Ialah kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa Yang kencing beraknya tak tahu Yang itu Pendapat ulama kata Dia kata adalah lebih baik tidak dibawa ke masjid dan surau ya. Yang umur 7 tahun, 6 tahun bawa lah masjid surau Sebagai asas mereka supaya mereka tahu macam mana cara nak selayah sebab kadang-kadang tu ada mudah Sebab mak bapak dia tak semayang ke rumah Mak bapak tak semayang langsung ke rumah Dulu tak semayang Bila dia datang ziarah ke rumah sedara dia Sedara dia tu Ya, Pakai pula Mengkana Bukan panggil apa tu? Panggil mengkana Telekong Mempaham panggil mengkana Telekong lah Jadi bila pakai telekong macamnya ha? keluarga yang tak semayan datang di tadi anak dia semua takut lari apa salah <tuk> dia takut dia hantu hantu rupa-rupa <tuk> dia tak pernah nampak mak dia pakai meganya ataupun Eh, <tuk> <tuk> tak pernah nampak dia nampak dia pakai telekung, eh, lari, apa pakai telekong meganya eh ni hantu lari pasal lari hantu betul kan? betul Tengok, pakai macam tu Ini menunjukkan mak bapak dia tak semayang Pakaian semayang tu tidak wujud di rumah dia Menyebabkan anak pun tak semayang Sebab budak-budak kalau kita lihat dari segi Akan mereka, mereka ni akan meniru setiap gerak-geri bapa dan ibunya Dia tiur, semayang dia tiur Bercakap dia tiur, buat apa semua dia tiur Ya. dia tengok, dia dengar, dia tigu ya, sebab itu ada kajian-kajian dalam pendidikan pendapat daripada Dr. Glenn Domon dan macam-macam pendapat lain tentang pendidikan kanak-kanak ni bagaimana pergerakan dia pergerakan kita dia tengok ya. sebab itu Nabi kata suruh semayang anak umur 7 tahun ada hikmah mengapa Nabi suruh rotan 10 tahun dan penggunaan rotan ini Bukan setakat umur 10 tahun Kalau tak semangat besok rotan Dengan tidak rotan seksaan Tetapi dalam Orang minum arat pun Orang Islam minum arat, ditangkap Kena rotan Orang yang berzina Yang belum kahwin Laki dan perempuan, hukum Islam Rotan Maknanya Hukum rotan dalam Islam ni terpakai Dan banyak hikmah dia sebab itu nabi dalam hadiah lain nabi suruh letak rotan kat rumah kat dinding gantung rotan ya? kalau anak tak nak sembahyang nampak rotan kat dinding ha, belum rotan lagi suruh so, tengok rotan dulu ha, rotan mana okay. rotan besar rotan saru rotan kecil-kecil halus-halus sekali kan ha, ada tujuh jenis rotan nak rotan satu belum rotan lagi sebab itu hikmah rotan ni bagi penzina yang belum kahwin dengan rotan, minum agak arak rotan, dan ada hukuman lain dalam Islam rotan. ada hikmah rotan tu bukan rotan sekses hatta sekalipun kalau tengok dalam yes. kalau sebetulnya rotan dalam Islam ni bukan sampai angkat nampak ketia rotan. Yes. Eh? kalau rotan di penjara tu itu lain Itu buta, memang tak ikut langsung cara ruatan Islam Ruatan kesalahan dalam menjara Angkat, nampak pihak kan Satu tu ruatan Dua ruatan, nampak pihak Dan Islam tak ruatan setinggi itu ya? Tak ruatan macam kita semerah semerah padi ha, Itu cerita karut Cerita piramli semerah padi Ruatan ya? ha, sampai belakang tu keluar isinya. Itu bukan raddan Islam. Itu raddan ciptaan manusia yang tak ada tak ada langsung ciri-ciri eh? Islam yang sebenar tapi nak bawa cerita Islam. Ya. Eh? Sebab itu suruhan dan latihan melaksanakan solat ni dalam ibadat nah, seperti puasa, latihan. Supaya anak-anak boleh biasa mentaati perintah Allah. Latih dia. Ya, latih sebab bila mana dah besar nak, nanti nak semayang susah payah nak semayang hari ni kalau buat satu kajian di sekolah menengah tak payah pergi jawab pergi ke dalam korsasi kamat saja. kita boleh buat satu kajian berapa pelajar sekolah menengah yang semayang berapa ramai pelajar sekolah menengah yang tak semayang boleh buat kajian Ya. dan ada orang nak buat kajian di tempat lain peratus yang semayang tersangat kecil kecil sangat peratus remaja sekolah yang semayang tanya semayang subuh lagi lah tak semayang eh, mana ini satu benda yang kita rasa rasa bimbang jadi kebiasaannya bila mana kita suruh dia buat biarkan biasa semayang tiap kali semayang suruh semayang suruh semayang Bawa dia ya. Yeah. Sebab anak-anak yang mendapat didikan beribadat di peringkat asas ini Akan memiliki kesihatan jasmani Dan kemuliaan akhlak Kesan dia akhlak yang baik Tidak mungkin budak tu semayang Dia buat benda-benda yang yang jahat Yang maksiat Tidak mungkin Kalau dia semayang, dia mengaji baik Semayang bagus tak mungkin dia pergi mencuri sebab dia telah dididik akhlaknya dengan semayang perwatakan yang disukai ramah ha. ya. sebab itu dalam bab belajar al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut ya, dalam roti kata suruh anak itu sembahyang atau anak itu dalam keadaan pandai baca Quran Nabi sallallahu ya, alaihi Al Nabi SAW ada Ma min mauludin illa yuladu illa ala fitrah ya. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap kanak-kanak tu dilahirkan dengan fitrah ya. Fitrahnya ialah fitrah kepada ya. Maka kedua-duanya bapa kedua-duanya orang tua dia fa bawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au ya maka kedua-duanya, orang tuanya yang menjadikan dia ni oh naik ikut agama Yahudi ke Nasrani atau Majusi kama ya. tun tajul bahimah bahimah hal tuhisuna ya. fiha min jada'a atau majusi sebagaimana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna tanpa sebarang kecacatan Adakah kamu mendapati binatang dilahirkan dalam keadaan sama Ada hidung, telinga atau mana-mana anggota terpotong Maksud dalam hadis ini Nabi nak beritahu kita ialah Bila mana anak itu lahir Tugas sebagai ibu bapa Ialah membentuk anak-anak Sebab budak-budak ini Dia tiada tahu apa pun, Melainkan ia telah dilatih Kita yang bentuk dia Semayang dia, ngaji Quran dia Ya Kita yang bentuk dia Kalau kita tak bentuk dia Maknanya Kita nak salah siapa ya, Kita nak salah siapa Sebab itu Dengan belajar Al-Quran Dari peringkat awal Mengampuk Al-Quran perlu diajar Dari peringkat awal kanak-kanak Al-Quran -kanak. Sebab itu hari ini kita buat kelas Walaupun bukan kata kita ada Adakah kelas dewasa tu maknanya Maksudnya kita boleh belajar Tajwidnya Ajar, melancar, macam mana belajar, Melancar baca Quran Ya, untuk dewasa Anak-anak memang dah ada dah Di peringkat mana-mana pun ada Banyak Tapi kelas dewasa ni kurang Kita buka kelas dewasa dulu akan datang insyaAllah mungkin ada masa Kita buka pula kelas untuk kanak-kanak pula sebab itu, sudah pasti ada di sana Kesan yang sangat hebat Sebab pemikiran kanak-kanak Dipegat kanak-kanak, dia cepat dapat Belajar Al-Quran Ikhraq Banyak dengan sekalian, banyak metod-metod Dalam Pembelajaran Al-Quran Banyak sangat metod, Ada yang jenis Metodi tartil Yang Sri Albi pakai tu dia ya, Semua daripada Indonesia uh, Ikhraq pun daripada Indonesia uh, metod apa lagi Baghdadi tak? metod banyak metod pernah satu ketika dulu Kementerian Peribahan Malaysia buat pertandingan buat pertandingan metod mana yang paling cepat budak boleh dapat baca Quran suruh Malaysia serentak hari yang sama di Negeri Sembilan dia buat production di Kelantan Di Kelam Suruh Malaysia buat sementara Metod yang dipertandingkan Ikhra uh, Al-Hira Banyak lagi Al-Hira Bacaan cepat 24 jam boleh baca Quran 24 jam Ada sampai ada 24 jam boleh baca Quran Bila test budak yang paling dermah sekali Jangan test budak cekedih Dia panggil budak yang paling tak cekedih Bukan budak bodoh Budak yang paling tak cerdik dalam sekolah Susah nak dapat Budak macam ni diambil Dikamkan satu tempat di Portbysen Dicuba dengan metode ni Suruh Malaysia cuba Akhir-akhirnya buat satu Hari yang sama Hari yang sama So lentak jalan Rupa-rupanya telah diuji, budak-budak yang Tak berpujudik Metod yang paling baik Masih lagi ikhrok Ikhrok Lagi cepat Ikhrok Maknanya Banyak metod-metod yang ada ni nak Cepat budak mengaji Quran Dia datang ke Indonesia Yang tak banyak daripada Indonesia ada di Indonesia Beli tu Metod tu dibeli dan dibayar Siapa dia hari ini yang boleh cipta Metod Baca apa sekarang Terutama Quran Ataupun Jawi Ataupun Arab Budak boleh cakap Arab dalam masa 24 jam <laughs> Kalau ada siapa boleh buat metod itu Dia kaya Dia jual macam Microsoft lah, Dia jutawan Tawan Dengan Program-program Perisian komputer Dijual Kaya raya Dalam bidang Al-Quran ni Kementerian Pemirsa Beli Dengan Ikhra' Siapa dia pengarang? Pengarang Ikhra' siapa dia? Siapa yang buat Ikhra' nama ni? Siapa tahu? Pengarang Buku Ikhra' Haa apa? Annisha. Ah, tu dia. Hidup lagi tak tahu, tapi orang-orang ni banyak pahala dia. Bukan setakat dia dapat dapat apa? Dibayar, dipunya mentor tu. Tapi pahala dia yang membolehkan ramai orang boleh baca Quran. Bersahabat dia. Cari metod yang boleh, orang boleh berbahasa Arab dengan cepat Orang boleh cakap Arab <coughs> Besar pahala Mengarang buku banyak Orang boleh tulis buku banyak Orang-orang baca Pun pahala juga Tapi membolehkan anak-anak boleh baca Quran banyak Pahala yang memang besar Arab. Kita guna sekarang hari ni Jadi berapa, berapa puluh ribu, beratus ratus ribu Kanak-kanak yang telah pandai yang baca Quran Sampai besar yang baca Quran sampai dia mati dia baca Quran. Maknanya dia peringkat awal kanak-kanak ni pengajaran pembacaan Al-Quran memang digalakkan, ke, memang kena mengaji. Tak dapat tidak mesti mengaji. Sebab itu di negara Arab. <coughs> negara Arab ni dia anak-anak dia 7 tahun dah baca Quran. 7 tahun tu saya tengok Ugrah dah mula menghafal Quran 7 tahun. 10 tahun hafaz. Negara Arab Bukanlah tujuh tahun baru nak pergi hantar Haji, kenal ikhrab Abad tak ta. Tuhuh tahun mula hafaz Quran Ada enam mula enam tahun Ada dah banyak Tujuh tahun banyak hafal Quran Arab Ini setaya Arab Dia hantar anak dia Hafaz Quran di masjid-masjid Nabi ada haji Haram Mekah ada di masjid Mahmad Tafis ada Semua menjadi hafiz Al-Quran ya. Dan hari ini Ramai hafiz quran yang pergi buat medik di Mesir ya. Hafiz Al-Quran 30 juzuk Tapi buat medik Dia al-Azhar Al-Azhar ni mesti ya. ha. Seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqas R.A.W meletakkan kepentingan mengajar al-Quran kepada anak-anak seperti mana keutamaan peperangan menegakkan agama Allah. Oh, Sama-sama Nabi sampai macam tu. Dia meletakkan saat Abi Abiqos ni dia meletakkan pentingnya mengajar al-Quran kepada anak-anak seperti mana keutamaan peperangan menegakkan agama Allah. Mana penting. Kita tak mau Anak-anak kita nanti buta Al-Quran Mati mak bapak Sorang pun anak dia tak boleh baca Al-Quran Sorang pun tak tak boleh baca Al-Quran Dia walaupun dia kaya dia boleh upah orang betul Panggil mana maha tafi mengaji dekat, dekat jenazah kan Dia duit banyak Tapi anak sorang pun tak baca Al-Quran Sebab tak pandai baca Al-Quran dengan membaca Al-Quran itu, dia boleh membentuk asas iman Asas iman Sebab dia dah mula tanam kat situ asas keimanan Dengan membaca Al-Quran okay. Kemudian dari sudut pendidikan kanak-kanak Sebenarnya, mengapa Al-Quran itu perlu diajar dari peringkat awal Antara penemuannya fakta penting yang telah ditemui Khususnya pakar kanak-kanak mengenai kepentingan pendidikan awal kanak-kanak ini Adalah segi perkembangan potensi otak manusia Pada peringkat kanak-kanak Otak kita Otak manusia Sebab itu budak-budak kalau dihafal Quran Lain kita ni menghafal orang tua menghafal Orang tua belajar dengan budak belajar Lain Kita ni kalau belajar balik kan? Bateri dan rumah Dah. Nak mengingat berusaha Kita buat pertandingan Hafaz dengan anak-anak di rumah eh. Pertama dengan hafaz surat Siapa cepat dulu hafaz Kan lah kita Sebab anak kita kosong Tak fikir apa Fikir belajar Belajar, belajar, belajar Sebab itu kalau duduk di pondok-pondok Makan kurang Udah-udah yang belajar pondok sebab apa? Supaya biar dia melapar sikit Kalau dia banyak makan Dia tidur, dia malas belajar ya? Kurangkan makan Di sudut pendidikan tadi ya? Sebab itu Merangsang, meningkatkan kekuatan otak dia Di Sebab itu ada Setengah daripada dia Ada yang hantar anak dia Mahfas Quran Di Sebab saya Sebenarnya kita ni Kita ni banyak Banyak perancangan nak buat okay, Surah ini masuklah kelas menghafaz quran untuk anak-anak anak, -anak. datang lah orang rendah ni sekolah tak ada apa kerja kan kerja duk mengayu musikah ni hari nak ujukan kelas kelas hafaz Al-Quran hafaz duduk 30 pun cukup dah bulan 12 ni tak payah kata nak hafal Duduk 1, duduk 2, duduk 3, duduk 10 Duduk 30 Kalau dah hafal tu punjuk apa? Duduk 30 Amal yang dah saya Bawa korang-korang sampai ambil Sambil surat enas Okey gagah tu Kalau dapat budak-budak dapat hafal tu Tapi kita nak buat sendiri Memang tak kelak kan Nak duduk dekat dia Tengok dia hafal memang tak ada masa Ya yeah? kita tahu, akan datang insyaallah ya kita akan wujudkan akan datang bagaimana nak wujudkan kelas anak. Sebab itu pakar yang bernama pakar pendidikan kanak-kanak ya Dr. Glenn Domon dia buat rumus sangat penting rumus satu kajian yang telah dibuat ya. Dia kata ya kanak-kanak ni boleh bercakap dahulu kerana kanak-kanak lebih banyak menerima rangsangan pendengaran percakapan. Memang sebab itu kanak-kanak ni dengar kalau dengan dengan apa dengan nyanyian cepat. Dia dengar tak mana baca pun. Baca ikut tuan eh. Sekarang ni siapa tu orang Arab yang datang di sini? Ah, ha? mai. Zin, Mahi Zin apa tu? Mahi Zin dia? Nama dia ya, ke Zin Mahi Mahi Zin kembali Mahi Zin Budak-budak tu nyanyi lagu Barakallahu Lakar Bahasa Arab ya. Tapi tanya mana pun mana Entah, selalu kata Barakallahu Lakar Dia nyanyi lagu Barakallahu Lakar Bagi Inggeris dengan Arab Ada Arab sikit Barakallahu Lakar wa jamaa baina kuma bi khairin kan barakallahu barakallahu tu pasalah sebenarnya itu, itu doa tu doa untuk pengantin baru yang mahizin nyanyi tu barakallahu lakah tu del lagu peng, lagu pengantin baru kan <coughs> jadi barakallahu lakah di antara doa-doa bila mana pengantin baru dan berkahwin telah diijak kabul kena doa barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jamaa'a bainakuma fi khairin. Ha apa? Dengar ya. Tak tengok lirik pun, tak tengok sini kadet pun dia boleh ya? hafal. dia sebab dia dia menerima rangsangan pendengaran. Sekiranya rasanya mata dan telinga Sama banyak timut ya? Pasti kanak-kanak ni akan dapat membaca Dan bercakap dengan cepat ha, Dia boleh bercakap cepat Semua dengan belum cakap lagi Atau dia boleh membaca dengan cepat Sebab IQ dia lah ya? Dirangsang dengan begitu hebat Dia berfikir dengan begitu baik Pembentukan otak Kajian menunjukkan bahawa Kanak-kanak yang cacat otak Ya. ada orang yang buat kajian menggunakan buku ikhrab buku ikhrab tu budak cacat otak boleh baca Quran dengan menggunakan ikhrab tapi lama lah. ha. sampai budak-budak boleh baca Quran ada. Ya. sebab itu ibu wakwa sebagai agent yang penting dalam perkembangan kanak-kanak ya. ha. sebab itu interaksi di antara ibu wakwa banyak tu ramai anak-anak yang yang baik yang cerdik ya sebenarnya datang daripada daripada didikan ibu bapa sini. Baik. Kita pergi kepada sikit uh, sejarah ulul azmi ya. Diceritakan bahawa terdapat muka surat 26 diceritakan bahawa terdapat seramai ribu orang nabi. Nabi ramai. 124 ribu orang nabi dan 313 orang rasul. Nabi dengan rasul berbeza. Tak semua nabi itu rasul. Tak semua nabi itu rasul. Tetapi rasul itu adalah nabi. Maka ya? 313, 313 orang ini adalah rasul. Dan angka 313 inilah Angka yang dikatakan Angka yang dalam peperangan badar ya. Yang mana Pergi dengan seribu orang Dalam peperangan badar itu Yang syahid dan yang hidup tinggallah sampai buat 313 orang yang syahid 3, 3, Rasul ada 31 orang. Rasul-rasul ini diutuskan oleh Allah Taala untuk memimpin, memandu umat. Sebab itu sejak daripada zaman Nabi Adam alaihisalam hingga hari ini zaman dakwah, mereka dapat mendaulatkan syariat Islam sentiasa menghadapi cabaran. Memang pun sampai hari ini orang yang membawa Islam yang sebenar menghadapi cabaran. Dalam hadis mengatakan orang yang al-garib yang pelik di akhir zaman ini ialah orang yang bawa agama. Alhamdulillah. Yang bawa agama cakap betul. Tak ada cakap dia betul memang, memang banyak cabaran dia. Okay. Sebab itu sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hijrah Nabi pun Berbagai cabaran. Nabi pergi ke Taif, kena baling batu. Nabi pergi ke Habsyah Nyaris-nyaris Raja Habsyah Nak halau dia balik tapi tak Tak terhalau sebab apa Raja Habsyah sendiri boleh belima Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Dia orang cuba sampai Ikut Nabi sampai ke Habsyah Dia nak racun pemikiran Raja Habsyah Supaya halau Nabi Muhammad dia Jangan berdakwah sampai ke Habsyah memutus sekali dah awak. Maknanya orang yang anti tak nak pada Islam ni oh, dia nak padamkan cahaya Islam. Cahaya Islam tu nak dipadamkan. Tetapi walaupun mereka tak boleh padam. Dia pasti tetap berjalan. Dia halang mole macam mana pun gerakan Islam ni, dia tetap akan pergi Kalau halang tu dia sini Halang tu dia di sini Dia tak halang Kalau halang tu dia akan ha, Dia akan pecah tempoh Terangkan Islam Berbagai-bagai kita tengok dalam sejarah okay. Sebab itu daripada 13 orang 25 orang yang kita wajib tahu Wajib kita ketahui 25 orang rasul yang budak anak kita yang dah hafal kita dah dah dua lima rasul namun begitu hanya lima orang rasul sahaja yang digelar sebagai ulul azmi rasul yang dipilih oleh Allah yang mana sepanjang dakwah pada kita ini penuh tabaran dan dugaan berdakwah iaitu Nabi Muhammad SAW Nabi Ibrahim SAW Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nuh SAW Lima orang Nabi ini digelar sebagai Ul-azmi Gambaran berdakwah Hebat Kita ni berdakwah Dengan keadaan ikan Adakah Sejuk kan Sampai nak pakai wajib sejuk kan? Dengan kuliah Adakah? Tapi Yang tukuk selesa Nabi berda'wah Dan Orang ulama'-ulama' tu berda'wah Sangat suka Sangat bertahap berda'wah tu Untuk me, untuk menyebarkan Islam Sampai tahap berda'wah dalam kereta Dalam kereta sampai dia Dia buat satu eh, Perbincangan dengan da'wah Dalam kereta Dia sahil Maksudnya dia tak nak tahu Sebab pada masa itu Pemerintah di Mesir pada kecewa itu sangat anti kepada gerakan Islam Di Mesir Maka dia menjalankan gerakan dia itu Da'wah Masuk kereta Dalam kereta buat dia baca kitab Dia punya usrah dia dalam kereta Pusing pada keherah Akhirnya SP tahun ini SP di Mesir Bukan SP di Malaysia ASB dia mesti Tahu juga Ikhwan Muslimin Dia mesti Kita tak tak ha, Itu di Mesir ya. Sebab itu kalau kita tengok secara ringkas Nabi Muhammad SAW Kalau dari segi dari segi apa namanya Kehidupan Nabi Banyak dalam buku Al-Bahik Al-Maktum Yang Ustaz Zarul kita dalam dalam kitab Yang karam oleh Al-Mubarak Furi tu kita Daripada Sirah Nabi Muhammad SAW Dia tak cerita daripada Nabi Adam Tapi kita daripada Nabi Muhammad SAW Dan buku tu menang dalam pertandingan Di Arab Saudi Rahid tu Buku tu Pengarah dia Al-Mubarak Furi Orang India Abdul Rahman Al-Mubarak Furi jadi Nadumah S.A.W ni Bapa dia meninggal dunia Semasa dia dalam tanggungan Ibunya Siti Aminah meninggal dunia ketika Baginda S.A.W masih kecil Mengapa hikmah tu berlaku? Mengapa jadi begitu? Supaya Orang kafir musyrik Mekah dia takkan menyangka dakwah yang Nabi bawa tu Yang diajar oleh ibu bapa dia Kalau lah mak bapak dia masih hidup Mak bapak Nabi SAW masih hidup Abdullah dan setiap minah Masih sampai Nabi dah Darussah hidup lagi mak bapak dia Orang Mekah, musyrik Mekah dia akan sangka Bahawa yang mengajar Muhammad buat macam ni Berdakwah Islam ni Mak bapak dia Hikmahnya mak bapak dia meninggal Kita tidur lah dia masih dalam kandungan mak dia punya ketika masih kecil lagi ni satu hikmah yang mana tak terjawab tadi daripada mana nabi bawa datang daripada mana ni dakwah nabi ni datuk dia meninggal duduk ak saudara pak meninggal sebab ni bermakna ini jelas datang daripada Allah isteri dia Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia di peringkat awal kenabian, Nabi Ayat. Sebab itu Isteri Nabi yang paling Nabi sayang sekali Ialah Siti Khadijah Sebab Siti Khadijah Banyak pengobanan yang telah Dilakukan oleh Siti Khadijah Dan Nabi sentiasa Bila Nabi dah berhijrah ke Madinah Nabi masih Lagi teringat akan Mekah Teringat Mekah Sebanyak Banyak kenangan dengan Mekah Mati walaupun dah berhijrah ke ke mana? ke Madinah mereka adalah antara orang yang banyak menyokong dan membantu kehidupan serta usaha Nabi dalam dakwah Nabi terutamanya isteri Nabi ya. jutawan isteri Nabi ni kaya ya. kaya banyak membantu dalam, dalam dakwah Nabi tapi walaupun isteri dia kaya makna Nabi tidaklah mengharapkan Uang ringgit daripada isteri dia? Tak Nabi tak mengharapkan itu Tapi ya. guna dia guna Kita peluh di sini ya. Sebab itu Orang kalau mengikutkan dari segi nafkah orang si suami Kalau ikut dalam perundangan Keluarga Islam Orang lelaki wajib mencari nafkah Wajib mencari nafkah Untuk isteri dan anak-anak dan haram ke atasnya makan daripada hasil kerja isteri dia suami kecuali dengan reda. Kecuali redha. Kalau dia makan yang si tak dia sebab hari ni ramai orang suka jadi suruh rumah dan suri rumah, suri rumah. Suri rumah. Ah rumah. rumah ni jadi. jadi haram si suami makan hasil ibu isteri yang sedang bekerja. Suami mesti wala harta pencari rezeki. Ya? Sebab itu kematian anak-anak baginda berlaku pada waktu mereka masih kecil. Ada anak, -anak nabi yang meninggal. Yang tinggal dan membantu baginda dalam menegakkan Islam Siti Fatimah Az-Zahra. Yang lain meninggal. Ibrahim anak, -anak nabi meninggal. Kemudian penentangan hebat Kafei Quraysh ya, Seperti Abu Jahal, Abu Lahab Abu Sufyan Ketua Munafiq Abdullah bin Ubay bin Sadul Semua ni penentang-penentang hebat Sampai ke tahap nak bunuh Nabi Sampai tahap mereka nak membunuh Nabi Perancangan tu Ya Sampai ke tahap ada ketua munafik Di Madinah Abdullah bin Ubay bin Salun Dalam peperangan Uhud Dia kata dia nak bantu Dalam peperangan Uhud Akhirnya dia balik bersama dengan 300 lagi orang yang munafik Ikut Abdullah bin Ubay bin Salun Lagi tak nak berperang orang Uhud Tinggal 700 orang Daripada peperangan Uhud itu sendiri Bagus dia dia hebat ni Abu Lahab, Abu Jahal Abu Sufyan Ya, ada peringkat awal Nabi pernah cedera dalam perang Uhud. Nabi patah patah gigi Oh dan pensan Nabi pensan dalam perang Uhud. Nabi pensan, patah gigi dan pensan Wah ingat ketika itu sahabat-sahabat Nabi kata-kata ingat Nabi dah, dah mati dah wafat Sahabat Nabi dah lemah semangat dah Dah berundur ke arah Bukit Dalam perang Ubud tu Tapi yang menguatkan semangat Sahabat Nabi Abu, Abu Bakar As-Sedih Menguatkan semangat Bangkit semula Setelah berapa minit Nabi pun bangkit balik Dipengsang sekejap Ya Menghadapi ancaman hebat Daripada penduduk Mekah Selama 13 tahun Ketika menjadi Nabi Ya Bagaimana Nabi dia tetap hebat oleh Bani Quraibah, Bani Nabdir, Bani Qainukar Di Madinah golongan Yahudi ni ada tiga Di Madinah Bani Quraibah, Bani Nabdir Dan Bani Qainukar Tiga jenis Bani Yang mana mereka semua Yahudi Mereka buat penempatan di Madinah Dulu, sekarang tak ada dah Tak ada dah Yahudi di Madinah tak. tak ada orang Yahudi Di Arab Saudi tak ada mereka semua telah lari dan mereka menetap di negara-negara Arab -negara -negara yang lain ada itu ni. Bangsa taat beribadah, menghormati orang tua, menyayangi kanak-kanak, banyak berpuasa, menjaga berjaga malam ya? Sembilan 9 Muharram kita ni disunatkan puasa. Dipanggil hari apa? Hari Asyura. Hari Asyura ialah Sepuluh Muharram besok. Betul esok 10 Muharram kan. Sebab itu kita disunatkan berpuasa 9 ataupun 10 Muharram ataupun 10 dan 11 Muharram. Mengapa disuruh puasa dua hari tu? Sebab supaya kita lain sikit puasa dengan orang-orang orang-orang apa? Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram satu hari. Sebab apa? Mereka bangga bahawa Nabi Musa terselamat daripada Fir'a ah pada 10 Muharram Nabi Musa AS keturunan Bani Israel Dan banyak Nabi-Nabi Keturunan Bani Israel Maka orang Yahudi sampai ini Dia bangga Dia kata Nabi-Nabi banyak daripada keturunan kami Sampai sekarang dia bangga Orang Yahudi dan 10 muharram orang Yahudi yang kuat agama Yahudi Besok 10 muharram dia puasa Sebab itu Untuk tidak sama puasa orang yang Islam dan orang Yahudi Orang Islam dia puasa 2 hari 9 dan 10 Ataupun 10 dan 11 Sama dia puasa hari ini Rabu, Khamis ataupun puasa Kamis, Jumaat Untuk tak ada persamaan puasa di antara orang Yahudi dengan orang-orang yang ikut agama mereka Juga kata ulama sebab uh, Perkiraan takut silap Dalam takwim takwim ni cerah Kadang-kadang takut tersilap Mungkin hari uh, ini tak masuk lagi sembilan Mungkin besok masuk sepuluh uh, Jadi untuk itu Pursa sembilan ataupun sepuluh atau, sepuluh, atau sepuluh, sepuluh sukas ya, Bukan puasa tiga hari tak, puasa dua hari, ya. Jangan puasa sehari saja atau saling menyamai puasa orang-orang Yahudi ya. Dia kata hari itulah Nabi Musa alaihi terselamat daripada Firaun. Ya, nak, Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun, kita tahu semua. Dah. Bagaimana tentera-tentera dan tentera apa, Firaun dan tenteranya bala tentera semua tenggelam ya. Oleh Lautan maka tuan sekalian Nabi adalah orang yang dikatakan tangkas di medan perang sebab itu panglima yang paling hebat dalam peperangan ialah Nabi Muhammad SAW panglima yang paling hebat dalam peperangan panglima yang, boleh, yang pandai menyusun tentera dalam peperangan peperangan buhuk, peperangan bandar peperangan di muqtah, peperangan yang Nabi sertai Nabi menjadi panglima okay. Sampai Nabi tak pergi perang pun Ketika dia hantar Umar bin Al-Lafah pun yeah, Dia boleh memberikan arahan itu Daripada jauh pun Ini yeah, makna Nabi tak pergi Oleh kerana Nabi, Nabi SAW ni Dia tahu apa yang Nabi buat Bukan di nak jauh, Dia boleh memberikan arahan kepada sahabat Yang hebat diberikan apa namanya uh, sebagai mu'jizat yang hebat diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim Alaihi Salam, kita bagi 5 minit ya. Nabi Ibrahim. Perintahannya kaumnya terhadap Allah baginda Nabi Ibrahim Alaihi Salam ya, khususnya daripada bapa baginda sendiri. Bapa dia yang menentang dia. Bapa dia sendiri. Kemudian ya, dia hukum dilemparkan dalam api oleh raja Namrud ya dalam Quran ada cerita Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dalam api api yang menjadi sejuk dan baginda terselamat macam-macam ya. cerita israilian begara-begara yang dikatakan tafsiran tafsiran tafsir yang dibawa kepada israiliah tu ya riwayat-riwayat yang tak kuat dia punya hadisnya sanadnya Kebanyak cerita tentang Bagaimana Nabi Ibrahim AS dibakar. Dia bekal Baginda taat beribadat kepada Allah Baginda memperoleh anak Nama Ismail ya, Yang sanggup korban Untuk disembelih Kemudian ditukarkan kepada Allah Ta'ala ya, Pada ketika itu ya, Dengan Nabi menyembelih seekor kibas Kisah penyembelihan, Sebagaimana kita cakap dalam Ha, dalam apa namanya Dalam uh, kutubah Airaya Aidiladha Tentang Nabi Ismail ni Dan digantikan dengan Kibas ataupun biri-biri. Semua Nabi-Nabi Yang kita akan baca akan datang Adalah Nabi-Nabi yang ikhlas Sebagai Ulu Azmi Yang hebat pengobanan dia Dalam berkata-kata da'wah Ya ha, Jadi mudah-mudahan Cukup sekali minggu, ya? ha, Kita akan selalu laku Kada Wallahu a'lam. Hadanallahu Hadarallahu'ayyakum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 اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته